פרק נ׳ כה אמר ה' הן בעוונותיכם נמכרתם, ופשעיכם שולחה אמכם. מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה,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 לכו באור אשכם ובזיקות ביערתם, מידי הייתה זאת לכם, למעצבה תשכבון.